Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ десятий. У Марконе були очі кольору старих вицвілих доларових купюр. Шкіра обвітрена, з глибокою засмагою любителя активного відпочинку. У куточках очей і рота складки, ніби від усмішки, яка рідко бувала щирою. Його костюм коштував щонайменше тисячу доларів. Він невимушено вмостився в моєму кріслі. Тобто в моєму кріслі! Зауважте, і дивився на мене з професійним спокоєм. Позаду містер Гендрікс. Виглядає, як колишній гравець в американський футбол, який не був достатньо розумним, щоб стати профі. Шия у нього така ж широка, як і моя талія, а руки достатньо великі, щоб прикрити повністю мені обличчя. І достатньо сильні, щоб розчавити мені голову. Руде волосся підстрижене, він носив костюм, який погано сидів як щось, з чого він виривається, коли перетворюється на Халка. У нього був пістолет, який я втім і не бачив. Я стояв у дверях і десь з хвилину дивився на Марконе, але мій погляд, здається, ніяк на нього не подіяв. джентльмен якось зустрівся зі мною поглядом і побачив у мені більше, ніж я у ньому. Мої очі більше не лякали його. «Вийдіть з мого офісу!» Сказав я і зайшов усередину. «Тихіше, містер Дрезден!» Сказав Марконе, ніби батько, який дорікає сину. «Чи можна так розмовляти зі старим бізнес-партнером?» Я нахмурився. «Я не ваш партнер. Я вважаю вас покитьком». Найгіршим злочинцем у цьому місті. Колись вас спіймають. І, сподіваюся, до того часу мені не доведеться бачитись з вами у власному офісі. Забирайтесь, поліція, сказав Маркона. Краще віддавати перевагу приватним агентствам, а не державним установам. Краще заробітна плата, пільги. Коротше, простіше дати хабар, розбестити та маніпулювати. Поправив я. Гангстер посміхнувся. Я зняв плащ і кинув його на стіл перед дверима, який був заповнений брошурами з назвами на кшталт «Відьми і ти» чи «Хочеш зайнятися магією? Спитай мене як». Скіпотер ліг поруч з плащем. «Чомусь соромно у цьому зізнаватись, але я мав задоволення бачити, як Генрікс напружився, коли побачив скіпотер. Він згадав, що я зробив з клубом Версіті минулої весни. То ви ще тут?» Я подивився на гангстера. Марконе просто склав на грудях руки. «У мене є для вас пропозиція, містере Дрезден». «Ні». Відповів я. Той засміявся. «Гадаю, ви все ж повинні мене вислухати». Я посміхнувся у відповідь і сказав. «Ні, забирайтесь». Його батьківська поведінка зникла, очі похололи. «У мене немає ні часу, ні терпимості до вашої дитячості, містер Дрезден. Гинуть люди». «Ви зараз працюєте над цією справою. У мене є для вас інформація, і я вам її подарую. За плату, звісно. Я відчув, що спина задерев'яніла. Я придивився до гангстера, а потім випалив. «Ну гаразд, давайте послухаємо вашу ціну». Марко не відвів назад руку. А Гендрікс вклав у долонь теку. Гангстер кинув папку на пошарпану поверхню мого старого дерев'яного столу і відкрив. «Це контракт, містер Дрезден. У якому йдеться, що я наймаю вас в якості консультанта для моєї фірми?» «Консультант з особистої безпеки». «Умови гарні». Ви можете вибирати свої власні робочі години. Мінімум п'ять на місяць. Ви можете вказати свою зарплату прямо зараз. Я просто хочу офіційно оформити наші робочі відносини. Я підійшов до столу і помітив, що Гендрікс трошечки напружився, ніби зібрався стрибнути через стіл на мене але все це я проігнорував. Я взяв теку і переглянув договір. Звісно, я не фахівець у галузі права, але все ж був знайомий з формами такого роду угод. Тут все було на висоті. Робота мрії, без зобов'язань, і стільки грошей, скільки я зараз напишу. А також пункт, який вказував на те, що я маю право, не робити будь-яких протиправних дій, з такими грошима можна жити так, як хочеш, можна перестати шукати кожен долар, не працювати на кожного параноїдального божевільного, який хоче найняти мене для розслідування одержимості корови, можна надолужити все і нарешті провести круте чарівне дослідження яким я марив вже кілька останніх років. Я знав, що сам небезсмертний, і кожна година, яку я витрачаю на пошуки НЛО в Джойлеті, віддаляє мене від вивчення магії. Дуже приваблива угода. Ніби сир, самі знаєте де. «Ви що, вважаєте мене дурнем?» сказав я і кинув теку на стіл. Брови Марконе піднялись вгору. Рот трохи відкрився. «Вам не сподобались робочі години? Можу запропонувати одну на тиждень. Чи, можливо, одну на місяць?» «Це не години!» — гангстер розвів руками. «Ну, а що ж тоді? Ваша фірма!» «Мені не подобається, що вбивця, який торгує наркотиками, претендує на мою вірність. Мені не подобаються ваші гроші. На них кров». Холодні очі Марконе звузились. «Добре подумайте, містер Дрезден. Я не буду робити такі пропозиції двічі. Дозвольте тоді зробити пропозицію вам, Джоне». Сказав я і побачив, як сіпнувся куточок його щоки, коли я назвав його на ім'я. Розкажіть мені все, що знаєте, і я зроблю все можливе, щоб прибити вбивцю, перш ніж він прийде за вами. Що ж змусило вас думати, що я настільки хвилююсь, містере Дрезден? Тонка насмішка забарвила його слова. Я знизав плечима. Ваш бізнес-партнер і його охоронець були вбиті минулого місяця, а минулої ночі їжачка розірвало на шматки. А потім з'явились ви з-під своєї скелі, щоб кинути мені інформацію в обличчя. Ви ніби хочете спіймати вбивцю, але насправді просто хочете, щоб я став вашим охоронцем». Я нахилився і сперся ліктями на поверхню столу, потім опустив голову, аж поки мої очі не опинились на відстані кількох дюймів від джентльмена. То що, Джоне, хвилюєтесь? Його обличчя знову сіпнулось, я ніби відчув запах брехні. Звичайно, ні, містере Дрезден, але ви не досягнете того, чого я маю. Настільки нерозсудливо вчиняючи. «Ну так, легше бути бездушним, вірно?» Марко нагрюкнув долонями по робочому столу і підвівся. «Я підвівся разом із ним. Для того, щоб стати перед гангстером і не зводити з того очей. Я бізнесмен, містер Дрезден». Чи, можливо, ви хотіли б побачити анархію на вулицях? Можливо, війну між конкуруючими кримінальними авторитетами? Я наводжу лад у цьому хаосі. Ні, ви просто робите хаос більш ефективним і організованим. Випалив я у відповідь. Ви можете промовляти будь-які красиві слова. Але це не змінює того факту, що ви — бандит, який заслуговує на життя в клітці. Зазвичай безпристрасне обличчя Марконе побіліло. Щелепа стиснулась. Я відчув, що його гнів готовий вирватись зсередини. А все через мої слова, які я жбурнув в нього, як жменю сміття. «То що, Джоне?» У вас є якісь здогадки? Коли ви бачили їжачка останнє? Можливо, бачили його розірване обличчя, а можливо, розпоротий живіт? От я бачив і відчув запах того, що ваш колишній робітник їв на вечерю. Ви просто уявляєте, що це може статись з вами, вірно, Джоне, не називайте мене так. Сказав Марконе. Його голос був тихий і холодний. Цікаво, як йому вдалося так швидко заспокоїтись? Якби ми стояли на людях, містер Дрезден. Я б вас убив за такі слова. Якщо б ми були на людях, поправив я гангстера, Ви б могли спробувати. Я відступив в сторону. «Ну, а зараз просто забирайтесь до біса з мого офісу». Марконе поправив піджак і краватку. «Я припускаю, містера Дрездена, ви збираєтесь продовжити розслідування в поліцейському управлінні». «А вже ж!» Марконе обійшов стіл, пройшов повз мене і став у дверях. За ним Гендрікс, величезний і тихий. Виходить, прийняти вашу пропозицію і допомогти слідству в моїх інтересах. Гарлі Макфін. Знайдіть. Запитаєте про проєкт північно-західного проходу. Думаю, ви здивуєтесь, куди цей шлях вас виведе. Джентльмен відчинив двері. І чому я маю вам вірити? Запитав я у відповідь. Марконе озирнувся. Ви зазирнули в найглибші куточки моєї душі, містере Дрезден. Ви знаєте мене настільки глибоко, що я навіть не можу збагнути цей факт. Так, як я знаю вас. Тож, ви повинні здогадуватись, що у мене є всі підстави допомогти вам, і що інформація. Вірно. Він знову посміхнувся, здригнувшись. Так само ви повинні знати, що нерозумно робити з мене ворога. Цього не повинно було бути. Я примружив очі. Ну, якщо ви знаєте мене так добре, як говорите, то повинні були знати, що інакше я б не вчинив. Він на мить стиснув губи. — Шкода, — сказав він. — Дуже шкода. Генрік скинув на мене погляд маленьких свинячих оченят і вийшов за шефом. Двері зачинились. Я видихнув, і тремтячих пав на стіл. Потім затулив долонями обличчя і помітив, що вони теж тремтять. Здається, я сам не усвідомлював глибину своєї огиди до Маркони. Не усвідомлював, наскільки мені набридло, що моє ім'я асоціюється з ним. І навіть не усвідомлював, як сильно мені хотілося на нього кинутись і вдарити кілька разів кулаками. Я простояв так кілька хвилин, слухаючи, як сильно б'ється серце та переводячи подих. Марко не зараз міг мене вбити. Йому треба було просто попросити Гендрікса розірвати мене на шматки, або вистрілити в мене. Але все ж гангстер цього не зробив. Це не його стиль. Він не міг усунути мене зараз, не після того, як наполегливо працював, поширюючи інформацію, що у нас з ним союз. Якщо він захоче мене вбити, то буде діяти інакше. Не буде наказувати Гендріксу розкидати мої мізки по підлозі. Я подумав над його словами. Схоже, гангстеру загрожує небезпека. Його щось лякало. Щось таке, чого він не розуміє і не може подолати. Ось чому він хотів взяти мене на роботу. Як чарівник я можу взяти щось незвідане і перетворити на щось фактичне. Я скидаю з речей плащ жаху, роблю людей здатними якимось чином впоратись з надприродним. Марко не хотів, щоб я був поруч, щоб допомагав йому не боятися тих речей, які ховаються в темряві. Чорт! А він усього лише людина. Я поморщився. Хотілося зненавидіти цього чоловіка, але чомусь я не міг. Занадто багато з того, що він сказав, стало правдою. Марко не справді бізнесмен. Він зменшив рівень насилля на вулицях. І водночас збільшив кількість незаконних доларів у цьому місті. Не знаю як... Але він якимось чином рятує Чикаго, висмоктуючи з міста кров та отруюючи душу. Але все ж було приємно знати, що цей хижак з тигровою душею, цей бізнесмен-вбивця, боїться того, проти чого я збираюсь битись. Це не тільки приємно, а ще й біса лякає. Втім, це нічого не змінює. Боятись нормально. Просто треба не дозволяти страху заважати виконувати роботу. Я обійшов стіл, сів на крісло та викинув з голови думки про кров, ікла та болісну смерть. А потім почав шукати Гарлі Макфіна. Кінець 10 розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!